بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الاعلى يعني نحن هنا سوره سبح هي سوره 87 سوره هي نازله جمله يا ايه 19 بسم الله الرحمن الرحيم Subihis ma rabbikal al aala mtakashe kwa jina lake mola wako mtukufu alladhi khalaqa fa ambaye ameumba na kulinganisha wal ladhi qaddara na ambaye amekadiria khairi na shari akawaongoza viombe wake kwenye kila moja ya hayo waladhi ladhi na ambaye ameotesha mimea wanaokula wanyama faja lahu ghusaan ahwa kisha akayafanya mimea hiyo mapepe yaliyo meusi ileo basi wewe usifanye haraka na, ki, na kuikimbilia nakuikimbiliaye Qur'ani isikilize na ufuatilie kwa utaratibu kabisa na uhakiki huna haja kukimbilia mbio mbio sana kuriku kafala tansa tutakusomesha wewe hii Qur'an hutoisahau illa masha Allah dispoko yale atakayotaka Mwenyezi Mungu uyasahau innahu ya'lamul ya jahra wa ma yakhfa yeye anajua yanazungumzwa ya kwa sauti na yanazungumzwa kwa kufichikana, kificho ficho Qur'an yaseru kalal yusra tutakuwa epesi njia nyepesi katika muongozo wako, wa wamati wako na katika utekelezaji wa majukumu yako tutakupa wapepesi. Baadakiri endelea na kuonya inna faati ikiwa ikiwa yatanufaisha maonyo yako na hata ukiona hayanufaishi endelea tu kuonya. Sayyadzakaru man wataonyeka wale wanaomsha Mwenyezi Mungu. Ataonyeka yule anayemcha Mwenyezi Mungu. Huu yatajenbuhal na hata wake huu mkavu wa nafsi aladhi yasala nar alkubra ambaye ameshahukumiwa yeye kuingia motoni moto mkubwa thumma la yamutu fiha wala ya haya kisha kimbe huyo hato kuupa ndani ya moto huo hatonguka hatonguka atadhibika to nam tu na, ile chaake nafsi yake bado yuko hadir ili awe faidele wa dhaba wa yatajannabuhal atqa al kuonyeka na maoni hayo ambaye ni mkavu wa nafsi alladhi yasulun naral kubra ambaya moto mkali. thumma la yamutu fiha wala ya haya kisha hatokufa akiwa motoni, hatokufa kabisa wala hatakuwa na uhai wa sawa Kad qad aflaha man tazakka amefuzu mwenye kujitakasha nafsi yake na shirki Mwenye kujitakasha nafsi yake na kibri mwenye kujitakasha nafsi yake na aina zote za maasi huyo amefanikiwa wa zakaras rabbihifasalla ambaye amejitakasha na kisha akashikamana na kulitaja kulidhikiri kulikumbuka kulizungatia na kulitukuza jina la Mola wake akasale fasalla akasali salatu tano zikawa hazimpiti bal tu uthiruna alhayata ad bali nyinyi wanadamu mnaona bora tu maisha duniani wal tu khairu wa baqa nafadhilish maisha duniani wakati akhirah ni bora na ndio yenye kudumu dunia hii haina maendeleo hii dunia yetu hii na hii haina maendeleo angalieni tu namna kila leo wangapi wanaehama ambao hawakuwa hawapendi hawapendi kabisa lakini wala la dunia Ambao si ambayo siyobora. bora wanai akara ambayo niyobora bora kwa sababu ndio ndio kudumu hadha la fi hakika maelezo haya yamethibitishwa na kurikodiwa na kuendelezwa maana yake na matokeo yake tokea katika vitabu vya kwanza Hakina taurati na injili na zaburi na sofi Ibrahim na Musa kamaana baadaye za hawa munyee zangu katika sufi za kwanza sufu Ibrahim wa Musa ambazo ni sufi yaani vitabu vya Ibrahim na Musa صدق الله